itzia jalkohta ideakaz, egun hon? Egun hon? Zuztenbide Zibileko irakaslezira, e, atxeuko Zuztenbide Fakultatean. Giza galketa lagunduari buruz ere etesia egintzinuen, eta pretseski hori e, patuko dugu, efrantes e, estatuan azken hauetan, e, bioetika izeneko e, legea e, proiektua ezta baita, toaitatean ere berazipa Euskal Egean. Zertan da, ego e, Euskal Egean e, legea intzinatua go dela, errangun nuke, zertan da Bereziki degarria da Hego eh, Euskal Herrian eta eh, Espainiar Estatu osoan eh, azkeneko hogeita bost hogeitamar eh, urte hauetan egon den araudia. Lehendabiziko eh, legea mila bederatzie onda hogeita zorzikoa da, eh, Munduko lehendabiziko legea da, eh, oki eh, lagundutako giza hogaltzea arautzen duena, Eta hainjustu ba, degarria dena da ze liberala eta ze permisiboa izan zen lege hori zeren bere garaian ba, onartu zuen e, emazteak, emakumeak e, bakarrik, e, bikote erik gabe, ba, e, adibidez, ba, gizau galketa lagundu horretarako sarbidea izatea eta baita e, bikote homosexualak, Ere bai, eh, onartu zuen esate baterako obuluen doantza egina alizatea libreki, eta baita eh, post-morten inseminazioa. Eh, Gizonezkoa hil eta gero emakumeak eh, bere hasia erabilia alizatea aurduan geratzeko. Beraz ikusten duzunez oso lege permisiboa izan zen. Eh, Debekatu zuen gauza bakarra eh, subrogatutako amatasuna izan zen gestazion por sustituzion, esaten dio legeak eh, fenomeno horri, baina beste guztia onartu egin zuen. Hmm. Eta 2006ko eh, legearen berrikuntza batek, ba, areago, eh, ba, imentzen ditu eh, teknika berriak, batez ere, azterketa genetikoak egiteko umekiaren edo ofetuaren gainean. Beraz, hori da, orain goz orain, eh, goezkabalerriko egoera, nafarroakoa, eta... Eta Euskal Erkidego Autonomakoa. Egen nahi du, biziki goiz azkenean, eskubide hori, aukateko eskubide hori edatu zela, ala ere, aski goiz? Bitsia da, bitxia da zeren egia da, milagderatzeron da lagoita sortzean, Espainian etzela teknika hau garatua, etzen egiten. Oso ospitale gutxik zekiten hau nola egin. Baina, ala ere, garai hartan, kontuan hartu behar dugu Ba, e, transizio garaiaren astapenak direla, frankismoaren ondoren legeria guztia berritu behar zela, eta ba, lagundutako giza ugaltze teknika hauek arautzea modernotasun e, zeinu bat edo ikur bat e, bihurtu zen. Eh? Bere garaian, urte batzuk lehenago, arautu zen e, giza organuen doantza legea, e, lege horrek ikera aurrerapena eta onurak ekarri zituen, gerora begira, ba, izan ere Espainia bihurtu delako, fenomeno mundial bat, giza organuen doantza asko egiten delako, eta aldi aldiberean, ba, modernotasun ikur bat ematen ziolako nagusiki Espainiari aprobatu zen gizau legea. Eta interesgarria da, ai naskar aprobatzen diren bi lege hauen bilakaera desberdina organuena egin zen modu altruista batean eta organuak e, kudeatzen ditu zerrenda baten e, estatuak aldiz giza hasiaren doantza nagusiki ospitale pribatuetarara bideratu du e, legeak Eta horren ondorioz, bagaur egun, gertatzen ari dena da, e, sate baterako, zukaipatu duzu, frantzian, orain zebekatuta dagoela, e, emakumeak libreki obuluen doantza eskuratu alizatea, edo gizonaren hasia eskuratu alizatea. Bada, Espainia bihurtu da, Europa mailan e, obuluen doantza, gehien egiten duen estatua. Bestela esan da, Europa mailan gehienez implantatzen diren obuluak berrogeita a baino gehiago emakume espaniarrenak dira. Hortaz, mm. Or, eta noski hau ordaindu egiten da, Hortaz eh? azken lege honek giza ugaltzearen lege honek naiz eta 88an etzen egin, gaur egun ikeragarrizko bilakaera izan du. Mm. Me janduz du, emazte, emazte askoak ere bideia egiten dute e, izan Frantzia de Pajaldetik egualdera justuki klinika privatu hauetan nahi dutena lortzeko, ez dakit piskat ekonomia bat bilakatu da? Nik alaxe esango nioke ekonomia bat bilakatu da oso ekonomia potentea eta diruzarrera handiak ematen dituena, momentu honetan Espainian irureunda berrogeita mar klinika pribatu baino gehiago dago eta e, mundu mailako potentzia bihurtu da. Horren arrazoietako bat izan daiteke, ba, hain zuzen ere, Espainian ordaindu egiten dela. Naiz eta legeak esan e, doantza bat e, dela, ba, praktikan mila euro ordaintzen entzen zaizkie emakumei, euguluen doantza egiteagatik, eta horrek erakartzen ditu emakume gazte asko. Ez bakarrik emakume txiroak, Baita ere bere ikasketak, e, e, goimailako ikasketak, esate baterako, unibertsitatean egiten dituzten emakumeak. Eta horren ondorioz, biziki harrakastatuak dira teknika hauek, oso emakume gazten obuluak erabiltzen direlako. Eta hain zuzen, ba eskaintza horrek demanda haundi bati erantzuten dio. Ez dira gurera etortzen bakarrik frantziatik, edo Alebaniatik edo norvegiatik, eh datozen emakumeak obuluen bila nagusiki baita ere gertatzen ari da e, oso fenomeno larria eta da e, Egeu Euskal Herrian, ba bereziki Gipuzkoan emakumeak umea izateko adinak gora egin duela ikeragarri, e, Adinaren batazbesteko besteko 35 urte da biziko umea izateko Eta askotan e, teknika hoetara jotzen dute berrogei urtetik orako emakumeak non eta bere obuluak dagoeneko ez diren erabilgai. Horregatik, ba eskeintza hundia dago eta baita behar hundia ere. Erantzuten ari gara, nire ustez, ba giza ugaltze tekniken bitartez arazo sozial bati. Eta da amatasuna atzeratzen ari garela, pixkana, benetan oso kritikoak diren adinetara. Mm. Badakigu zembatekoa den ugalketa lagunduaren bila du diren atzehiko emazten kopurua Espainian eh, edo Ego Eskalegian? Bai, eh, badira eh, berriak dira eh, kosta egin delako legeak aurre ikusten zituen registroak eh, indarrean jartzea baina eh, azkenik badira eh, jarduera erregistroak. Eh, Eta badakigu e, bai kanpotik etortzen diren e, emakumeak, eta baita Espainiatik Europara eksportatzen diren obuluak, zeren gaurregun zilegi da hori, direktiba batek e, ahaltzen du, bai giza Asia eta bai organuak eksportatzea, baurren ondorioz badakigu erabiltzalien ehuneko berrogeita marra baino gehiago kanpokoak direla. Espainian e, jende gehiena e, teknika hauekin oso konforme da, eta ez zaile iruditzen etikoki gaizki dagoenik emakumei ordaintzea esate baterako houluak eskentzeagatik edo gehienak ere konforme dira amatasun subrogatuarekin. Aldiz ba, nek jarraitu dut aipatu duzun bioetikari buruzko, legearen erreforma eta konturatzen naiz bertan e, bestelako ikuspegi bat dagoela eta nik uste dut e, biziki interesgarria dela e, aztertzea ba, e, biotika lege horren e, balioak eta gizak gorputzaren errespetuari buruzko konsiderazioak. Horiek galdu egin dira hemen. Hmm. Eta nik uste dut lehena aipatu duzunez, ekonomia bat bihurtu dugula gizau galtzea. Hori elitzateke horrela gertatu behar nik uste iparraldean. Hemen nere zuzendu beharko genukela uste dut.